Мій тато Лоцман, мама із Полтави, А я, шукати пригодна вихі слави. Не доберу сам уже відколи, Без скрипки я королі справі голи. Я б теж хотів зорю подарувати, Та, мабуть, пізно. Ластонько, яка ж ти? Собі не зможу, потім я б погірю. Не маю чим, скарби твої поміря. Земні світи у нас з тобою різні, Ми в небі лише єдині. Та у пісні ця радість боля, спазми, висота, сюди ніщо земне не доліта, вона йому сили давала на все безкінечне життя, зринали у скрипки лекалах, орбіти духовних звитях, пізнав, що повік не порушить, поніс, як за обрійну суть, і зорі, що падають в душі. І душі, де зорі зійдуть. Затьохкали враз На півсвіту сузір'я Хмільних солов'їв І в травах розсипало літо, Як маку малих скрипалів. У полум'ї тому живому Всевишнього поклик чувався, Що й гуси не вийшли додому, Лишились в ріці ночувати. Світи паралельного світла Відкрити собі він боявся, Он, вдруге, акація квітне, Як молодість може чиясь. Он шарф малиновий зазуля У гайчур впустила з верби. Он пісню луна пригорнула, неначе благає, люби, В салонах йому не повірять. Такого Париж не проща, А сам він собі хоч, а Ліра, Вона ж просто дике дівча, Ну і що, що співає от Бога? Замовч, прикуси язика, ичь, як завертаєш волого, немов куртизанка якась, тут інші неложні закони, тут сонце у травах встає, неначе Господня корона, вінча існування твоє, тут все найдивніше, можливе, все ті ж, але інші думки, як яблука білим наливом, тут сповнені сяйвом роки. Цей край понесу я по світу, неначе смагу чистоти, язичне купальське літо, І в літові ластонька ти. Навіщо взяв ти цю високу ноту? Хіба не міг десь пастися на фа? І хто оцінить гаспецьку роботу? Усе одно заплатять, як за фальш. Себе доводиш, друзів і коханок, Годуєш нерв розщеплений у звук. То вік мовчиш, то явишся під ранок І шепчеш скучим, не переживу. За гранню логі, докору і глузду я глянуть, хто ще є рідніш Твоя любов бува дарує пустку Яку лишає в серці тільки ніж Тебе клянуть і міряють на тебе В свою криву на стомленій землі А голос твій цвіте, як півня гребінь І не чорніє от морозів Одній би їй на цілий світ зіграти, Ніхто-ніхто, щоб груту більш не чу. Це що ж могло в душі моїй ховатись, Подібне їй, наївне, доплачу. Йому повідать хочеться багато, і хоч давно відкритись, не боюсь, Та як йому скажу, що не горато, А наш померлий дивиться дідусь, он вуз його у хмарі. Другий вуз добів коріння, Приліта до нього пара Сивих горочок чарівна. Він нанизує на вуса, Мов піскариків ту мудрість, І покурює ту люльку, Що хмарки пуска за обрій. Кажуть люди, дід морока, на шеліпкеній кручій де щодня у гуляй поле У казанни мов киплячий, Сонце вкочується красне Он вус униз Он усмішка Он брови А як отак прислухатись То чуть шепоче Дітки, будемо здорові Чи ярмаркове Йдіть по золочу А двічі в рік Він схожий найдужче В день смерті і народження Якраз в ці дні говорять Прилітають душі, тоді, мова, живає ця гора. Любив на світ із неї він дивити, Сидів на схилі часто до темна, Тому її прозвали Сумовита, Тому на нього й схожа так вона. Сади над Гайчуром так схожі на свайби, Летять із круч уночі в гробині Циганки яблуні із зорями торби, Дають за серце кожному по гривні. Вони в цю ніч відкрились небесам. Ступнеш у сад, і подих забиває. Яка космічна, господи, краса в чужім саду. Я радість ніж не знаю, Сторч головою зорі із очей Заперелаз неначебто на той світ. Там навіть час по-іншому тече. Там, як ножі, Оголюються роси, сади над гайчуром, життя мого сади, без сон дитячих, вистражені з ваби, та он же хвіртка, зважся і війди, там ждуть тебе і не діждуться правда. А ця ось пісня без кінця вже рік. Слова приходили, коли я засинала. Я полінилась, не запам'ятала, вони образились. І слідусні згорів, люблю її. Відмовитись не можу, Могичу все, а голос, мов, порожній. Точніше, не дається, як видіння. Так у гаданні чи у ворожінні Подеколи без карт все видно оку. А то хоч раз, хоч сто, так пилина. Бува це, як зрішиш десь ненароком. Просвітлена ж душа, і без карт все зна. Бабуся ще покійні говорили, у чистоті та муках наша сила, і вже якщо вкидаюся в пісні я, то мушу знать, що рано посивію. Хотів почути наші обрядові, вони і в лузі, трепетні, чудові. Але послухай там, де народилась, там зрозумієш, що то їхня сила. Якраз на завтра й матимем толоку. Збира савон, хазяїн вільні в року, там буде все і чарка, і розваги. І Медовуха з піснею, і Брага нам обіцяв за пісню ще й заплатить. Хоча співати легш, ніж не співати. Оксанка прилетить, і Соломія, Гафія теж, як тільки не здуріє. Привіз савон полови аж за балки, і доброї води з грушевого дві бочки. Тієї, по яку ще бігав з малку, у нього вже на видані дві дочки. І на здоров'я буде, і на гостини. Соломка в глині, наче золотини, запахне в сонці, зведена світлиця, неначе сміх відіб'ється на лицях. Вже так йому ми хату оспіваємо. Сама співати буде Колискових, як свята свят, то локи в нашім краї, лишайся, не забудеться ніколи. Ось стільки раз він потім це зіграє. Пророчі і наївні ці слова, Бо зорі скрізь, де серце світ орає, Де серце світ любов'ю відкрива.